Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Mehr Unterstützung für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, Heidelberg-Saison ab Juli und LKA warnt vor Bewerbungsmails. mails Radio Mittelweser – Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Mit Gesprächsveranstaltungen und Beratungsangeboten sollen ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und Helfer vermehrt Unterstützung von den Beratungsstellen des Landkreises Nienburg-Weser erhalten. Zu den Reflexionsgesprächen in Rehburg-Lockum, Uchte, Stolzenau und Liebenau waren insgesamt knapp 40 Ehrenamtliche erschienen, sodass nun weitere Termine in Planung sind. Darüber hinaus bieten die Beratungsstellen des Kreises Flüchtlingshelferinnen und Helfern im Rahmen ihrer wöchentlichen Sprechzeiten kompetente Unterstützung an. Mit dem Ende der spargel steht der Startschuss für die der Heidelbeeren kurz bevor. Aktuell gibt es noch keine regionalen Blaubeeren. Diese benötigen noch mehr Sonne, erläutert Silke Herse vom Bigbärenhof Brokeloh. Wir sind kurz vor der Saison. Wir hoffen, dass wir in zehn Tagen ungefähr die ersten Früchte ernten können. Also sie benötigt sehr viel Wasser. Das hatten wir ja jetzt zu Genüge in der letzten Zeit. Jetzt fehlt eigentlich noch die Wärme, die Sonneneinstrahlung. Und wenn wir jetzt eine richtig, ein paar Tage richtig Sonneneinstrahlung bekommen, dann sollten wir wirklich tolle, große Früchte ernten können. Das LK Niedersachsen warnt vor authentisch wirkenden Bewerbungsmails, die eine Schadsoftware enthalten. Die Absender klingen realistisch, da sie vermeintliche E-Mail-Adressen großer deutscher Internetprovider nutzen, keine Rechtschreib- oder Grammatikfehler enthalten und zusätzlich auf die Bewerbungsunterlagen im Anhang hinweisen. Teilweise befinden sich sogar Fotos der vermeintlichen Bewerber in der E-Mail. Der Verschlüsselungsprozess wird durch das Öffnen der Anhänge ausgelöst. Beim Versuch, diese zu öffnen, werden sämtliche Dateien in einem vorerst unbemerkten Hintergrundprozess verschlüsselt. Im weiteren Verlauf wird nach der Infektion sämtlicher Daten dem Opfer eine Lösegeldforderung von derzeit etwa 1200 Euro angezeigt, um wieder Zugriff auf die eigenen Dateien zu bekommen. Auf keinen Fall sollten unbekannte Dateianhänge geöffnet werden. Hinzu sollte jeder Internetnutzer sein System auf einem aktuellen Stand halten und eine ordentliche Antivirensoftware verwenden, so das LKA. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.